Hola, bona tarda. Hola, molt bones. Estem aquí a la Perdolaga, al programa ecologista de Radio Bronca. Avui venim amb un, un programa bastant, bastant interessant sobre una comparativa de les diferents agricultures que n'hi ha, així per crear una mica de debat. Exacte, parlarem de l'agricultura, del sistema agricul... d'agricultura de i ramaderia mundial, sobretot del, de l'industrial, i la seva relació amb el canvi climàtic, i què s'hauria de fer. Exacte. Uh, totes les agricultures, no, com si diguéssim, tenen un paper molt important davant del canvi climàtic perquè hi ha algunes que són més respectuoses i unes altres que, que són, ho són molt, molt, molt menys. Per exemple, així com per començar, així com les dues agricultures més diferenciades entre elles i que més es parlen, seria la convencional i la l'ecològica. No? Llavors, la diferència entre elles, així una mica per fer quatre, quatre paraules, és que la convencional, a diferència de la Eco, utilitza llavors de laboratori, no? fertilitzants químics i pesticides que són tòxics. Bé, a part d'herbicides, fungicides, insecticides, de tot tipus. Però, en canvi, l'eco, eh, o biològica i d'aquí dintre de Eco, doncs hi ha moltes, moltes més variants, com la permacultura... Bueno, n'hi ha moltíssimes. Em, aquesta és molt més respectuosa amb el medi, no? Utilitzar doncs, adobs naturals, com fems, compost per, per adobar, al contrari que la industrial, i també mètodes naturals per prevenir les plagues, com per exemple fomentar que hi hagi depredadors de plaga, les marietes que ens mengen el pogor... Em, doncs, construint a prop de l'hort hàbitats que siguin favorables per a aquests depredadors o plantant aromàtiques, també, al voltant mm -hmm. dels horts per fomentar que hi hagi doncs, la presència de més, més polinitzadors, etc. No? Molt bé, també perquè algunes, algunes herbes són... espanten els insectes, no? com la... pot ser com la, la fàbrega, no sé si espanten els insectes o algun fong, però... Crec que és bo plantar-la costa de les tomateres perquè ataca alguna epidèmia que ataca la, to la tomatera. Sí, hi ha simbiosis simbiosi de, de plantar amb eh, alguna aromàtica a prop perquè aporta, clar, molt benefici. I les tabaqueres, les plantes del tabac també, mm. allotgen una quantitat d'insectes increïbles. I, i perquè són una insecticida natural per a la nicotina pot ser? Doncs això sí que no Crec ho que sé. sí. La nicotina és un, cicti un cicticida natural. Doncs pues mira, dos en un, Ho tenim Exacte. superbé. Sí, i aleshores després et fas un tabaquet natural, Exacte. el deixes secar... Exacte, un caliquenyo. I ja ho tenim. I després tenim, per altra banda, la intensiva, no? Que seria així com la més... pum! La més radical i menys respectuosa absolutament amb el medi, però que és una passada, no? Intensiva per què? Què vol dir intensiva aquí? Mira, intensiva és com un... Anem a explotar. El terreny, ens importi o no si aquest terreny ens pot donar. O sigui, que ten només... En co... Utilitza els inputs de capital i de treball, és a dir, utilitzant elevades tecnologies i, com per exemple, com la convencional, plaguicides, fertilitzants, utilitzant una tecnologia molt elevada, quan la convencional bueno, és el ventall molt ampli i no tindria per què sempre utilitzar-la, no?, Uh -huh. I tot això en relació a la unitat de superfície, de terra o també del nombre d'animals, si estem parlant de ramader. O sigui que li és igual completament la situació d'aquests animals o, o de les plantes fins i tot. Mira, les plantes perquè, bé, bueno, potser ens queden amb una família una mica més llunyana, però els animals és bastant impactant, no? Sí, el confinament, els pollastres que no es deixen dormir perquè no paren de menjar... La, les vaques han ferides en, en, com es diu en català, en les ubres, en les, no sé com es diu Les mamelles En les mamelles Però... que, els, que les han de ficar antibiòtics i beben la llet amb antibiòtic mm. Això estaria també super, bueno, interessant fer un programa també de... De llet amb, amb antibiòtics sí. el Cacaulat el Cacaulat per al constipat Ostres, què més vols? Et prens un got de llet i, i, i, i te cures de tots els mals. Exacte. Potser... No, estaria guai, eh? O sigui, fer un programa de, de, de com estan els animals en algunes granges de, de criaderes intensives uh -huh. i també fa una recerca. Què, m'ho compres, Toni? Ho compro, yeah. sí, per quan siguem grans. Vale. <laughs> vale, però saps què passa, Toni, que jo he estat buscant info, he estat buscant info... Sóc per provar-me preparar aquest programa i he trobat dades que m'han fet dubtar una mica de la meva... De la meva defa... que sempre ha estat molt defensora de la Eco. Podem dir que, que, que et defensaré una, una mica bastant la intensiva en aquest programa. És a dir, que he trobat molts arguments que m'han convençut. Exacte, en aquest programa ens estapem i, i bé, bueno, ens confessem que som partidaris del capitalisme verd i de la biotecnologia i, i que anem a solucionar-ho tot amb la tecnologia Sí, sí, sí molt bé <ríe> eh, M'he passat a l'edat obscura, però ja veuràs, tinc molt bona defensa Per exemple, et vols que t'expliqui per què he canviat de banda? No No Sí, digues Gràcies ah. <laughs> Doncs mira Mira, per exemple Estem vivint en una societat no, que, que tenim un ritme Un ritme frenètic no, I, i l'agricultura intensiva és l'agricultura que més s'adapta A les nostres necessitats I són productes que triguen poc temps en créixer eh, Amb el nostre sistema Sistema social mm -hmm. no, eh, És així Llavors Quina millor agricultura que la intensiva per mantenir una societat com la nostra? No? Bones bueno, que pot ser no cal mantenir una societat com la nostra, vull dir, no estic parlant de la gent que vivim, sinó del ritme, el ritme social perquè s'ha de mantenir. Mhm. Uh -huh. El ritme econòmic perquè s'ha de mantenir. Per què avancem, avancem com a societat. Cap al futur, <laughs> cap a les colònies a Mart i el més enllà. Uh -huh. Val, és que és un argument teutològic. Com estem, a, estem accelerats, l'agricultura ha d'estar accelerada. Per què fa falta que estigui accelerada? De, necessitem menjar el que necessitem menjar i la població té unes calor, necessita unes calories i una quantitat de proteïnes que és les que ha de menjar. Espero aquí que em podries convèncer. El tema de l'acceleració, doncs, doncs de d'aixafar l'accelerador tranquilitza. Per exemple, tenir una societat avançada, no com la nostra I no tenir preocupacions banals, com la supervivència I, i ens fa ser més espirituals, no? <ríe> per exemple, no? Per exemple, no, i tenir un major espera't. control de la natura Espera't eh, Hi ha una contradicció entre ser espiritual i controlar la natura Controlar la natura és sadisme, no és espiritualitat És ganes de control, és tanatos uh -huh. És... bueno, sí, espiritualitat, jo que sé, satanista, si vols, però... És... No és l'espiritualitat més típica, no? Vols dir, vale, sí, ens enllunyem Hi ha molt poca gent treballant en els camps, no? Llavors nosaltres nos embrutem Podem... les mans Exacte, tenim temps, es té temps per, per... Sí, mecanització... Considerar-ho com, un, com una tasca així... El problema és que eh, no sé quin percentatge dels molècules de nitrogen que ens acaben arribant a partir de l'agricultura venen dels fertilitzants del gas natural. Són molècules de nitrogen que estan en el gas natural no? i han convertit el gas natural en fertilitzants. I amb aquest aport, aquesta aportació de combustible fòssil convertit en fertilitzant, doncs omflem la producció agrícola i la fem, molt, la fem molt intensiva en producció i tal, val? però és que el, el gas natural arribarà al seu pic d'extracció d'aquí 10 o 20 o 30 anys. Algun dia arribarà i li passarà com al petroli, que des del 2005 està descendint la producció del petroli bo i sembla que des de l'any passat el del petroli bo i el dolent, del de fracking el de arenes bituminoses, el petroli sembla que ajuntant tota la merda també està descendint des de l'any passat. Llavors, que estem estem jugant a la carta de que el gas natural ens ha de mantenir? No, perquè els avenços tecnològics cada cop són més més frenètics. Val, sí, això sí que és espiritualitat i fe. Això és fe. <laughs> Però la, la... I, i no, a, no, a base, no, no. ens mantindrem, hi haurà no, perdona, unes, unes supermàquines eh? a base de d'energia en renovable. Funcionarà elèctricament, tot molt sostenible... A veure, de moment, l'increment de producció enorme en producció agrícola i relativament poc terreny és per gas natural. No hi ha substitut d'això. És gas natural. Quan s'acabi el, el gas natural comença a descendir, tenim, tindrem problemes greus en els preus dels fertilitzants. Val? Fins que no s'inventi un fertilitzant que no vingui del gas natural aquest problema està implícit en el gas natural en segon lloc no pots fer un tractor amb energia solar tecnologia, Toni no, no, bueno 2017 no es pot fer un tractor amb energia solar es pot fer un tractor amb electricitat de manera que necessitaríem electrificar tots els camps val fer estacions de subministrament elèctric en totes com, en, to, en tots els camps per a que els tractors elèctrics que, que tinrien una bateria enorme per a la potència que, que porta el tractor per tractor no únicament ha d'avançar d ha de, ha de arrossegar s'alimentés no sé cada 45 minuts cada bueno, cada hora que... tenim prou cobre per a electrificar tots els camps de cultiu del planeta per a fer cables per a Saps? Clar, s'haurien de fer unes impactes. Doncs, fins que no s'inventi una altra cosa, la, la, la, un tractor ecològic seria un tractor amb, ener amb energia elèctrica. Mm -hmm. Mira, tinc un altre argument. Ja, canviant de tema, no? Perquè aquest ja ha <ríe> queda prou tombat, com a mínim de moment. De moment, no? de fins moment. Fins que inventem algo, cosa, eh, això és el que hi ha. Per exemple, el, el fet de tenir agricultura intensiva ens facilita uns productes... No? Que, que pel consum tenen una entrada més fàcil al mercat, no? És a dir, són, aconseguim productes molt més voluminosos, és uh -huh. a dir, productes més grossos, tomàquets molt grans, eh, amb una data de caducitat més llarga perquè no se'ns facin mal de tant d'hora. Uh -huh. Tenim productes tot l'any disponiblement. Ai, vull, disponibles tot l'any. És a dir, que ens facilita consumir tomàquets al, a l'hivern, no? L'agricultura industrial sí. I, i amb unes propietats pel consum, venda, que són les que en el mercat hi juguen, no? Uh -huh. Per altra banda, tindriem aquestes facilitats també. Com ho veus, això? És a dir, uns, uns productes que siguin més grans, amb una caducitat més tardana, els pepinos a l'hivern o... No? les amanides de cogombra. Bé, el problema d'això és que el tenir, el tenir fruit de verdura, que no és de temporada perquè ens l'han portat des de baixell, des de l'altra punta del planeta, amb el transport està repercutint en la producció de gasos invernacle que ens estan situant en un problema de col·lapse ambiental per la pujada de temperatures. A banda d'això, la hiperproducció que es fa amb, amb gas natural, perquè recordem que una, una gran quantitat del menjar s'acaba tirant, doncs aquesta hiperproducció genera excessos de fertilitzants que xorren dels camps perquè, perquè les plantes, a mesura que passen les dècades, l'efectivitat del gas natural que s'utilitza és cada vegada menor. L'efectivitat dels fertilitzants, el rendiment, és cada vegada menor. El rendiment s'està fent decreixent, Mal, segurament perquè les terres estan saturades. Llavors, s'està ficant cada vegada més fertilitzant per a aconseguir un augment de la productivitat menor. Llavors, cada vegada xorra més fertilitzants els rierols i els rius acaben anant al mar, els desembocadures fan explosió d'algues per sobrealimentació de nutrients, les algues acaben amb l'oxigen i maten tots els peixos de la zona, que són les zones hipòxiques les zones mortes marines o també d'aigües dolces, que està provocant això. Llavors, per, provo per produir verdures enormes, estem matant els peixos. Uh -huh. I per produir verdures maques que no tinguin cap taca, estem usant, fer estem usant pesticides que estan matant els insectes, els insectes que fan la polinizació, els anfibis que estan en l'aigua dolça al voltant del camp i part dels pardals. Llavors, crec que no compensa. Crec que ens hauríem d'acostumar a comprar verdura lletja, saps? D'alguna mm. taca, alguna picada, no passa res, no passa sobreviures, res. no. Crec que hauríem de desvincular l'estètica, la perfecció estètica de l'alimentació. La, la, mm. Que no tenim un planeta prou gran per a, per, a, per a tenir aquest caprici. Mira, però et donaré un altre argument. <laughs> I és que gràcies a l'agricultura intensiva, no, les llavors eh, es fan llavors transgèniques, no? I, i clar, que pots, pots modificar el gen per evitar que, que una determinada enfermedad no afecti en aquesta en aquest cultiu, aquest, aquest monocultiu, perquè és un monocultiu, no? Ben. Volem màxima producció, doncs modifiquem, no? Ben. I també... Eh, em... També és, és molt més fàcil amb l'ajuda dels pesticides desfer-nos de les plagues, perquè les plagues, les plagues hi són i, i ataquen els cultius i, i clar, i el fet de que nosaltres puguem controlar aquesta plaga també ens assegura un producte li, li, limpiu. Jo crec que respecte al, a la biotecnologia els transgènics a veure. Si fos coneixement compartit de lliure accés, barat o gratuït, les llavors transgèniques, igual és que s'acabava amb la meitat del problema, no? Però una bona part del problema no és ni... No és amb, els, amb les transgèniques, crec que no és ecològic, ni és de salut pública, és un tema de concentració de poder. Que jo sàpiga, els agricultors que comencen amb transgènics, han de comprar cada any les llavors perquè les llavors no donen fruit, no? Sí, vull sí. dir, no donen llavors. els fruits d'aquesta llavor no donen llavors Sí, et fa un vincle un vincle molt, molt important amb, els, llavors, amb, amb el... Llavors l'agricultor queda atrapat i fem es fa una mega empresa molt de poder ja sigui Monsanto que ha sigut comprada per la Valle doncs, bueno, ara Valle Monsanto i Basf i alguna més que estan en investigació de transgènics transgènics i herbicides que són adequats per als transgènics perquè en part és mentira que hi hagi un augment de la producció perquè sigui el producte més maco és perquè perquè aguanti la bestialitat de pesticida que se li fica que el rendiment sigui màxim en relació amb que no pateix plagues perquè això és incomible, és invenjable perquè li fiquen tanta pesticida que no es pot aguantar però això arriba al sistema digestiu mm -hmm. ens ho mengem doncs, a banda del tema de concentració de poder, que ja és molt greu, hi ha el tema de toxicitat. Però és que a banda hi ha el tema ecològic de que aquests pesticides tan bèsties destrueixen els insectes, els anfibis, els pardals, dels de, de uh -huh. voltants i més enllà. Uh -huh. O sigui, m'estàs dient que potser el pesticida mataria el pugó, però també mataria la marieta, que es menja al pogó. No, que seria el nostre aliat natural I el pardal que es menja la marieta Ah, sí? Sí, sí, s'ha sí. descendint la, po la població fins i tot d'espècies que mai han sigut de... en extinció, com el teuladí, el teuladí El pardal comú, el teuladí, està... no està encara en vil d'extinció, però està descendint I és, és... No se sap per què està baixant, perquè sempre ha sigut una espècie enorme en població i ara està descendint I es pensa que un motiu puguin ser els insecticides Val, doncs, abans, abans de continuar, què et sembla si posem el primer xut? Jo crec que millor que el xut hauríem de tancar un tema que tenim des de fa dos programes. Vale. Que vam parlar del, del Baltoni, que és una que volen empresonar per, per, per unes lletres que deia unes coses sobre, sobre el rei, sobre el algún empresari faixa de les Balears y también van parlar de la Cassandra que la que la, bueno, la condemnen o la volen condemnar per per uns tuits contra de, de, de burla a Carrero Blanco. Van dir el pay, PayPal de la Cassandra per al xudici, pero la Cassandra ha dit que no necessita els diners porque els advocats la defensen gratuïtament. así que Bé, bueno, doncs pues ho avisem i us recordem que el Baltonic sé que necessita pasta perquè vol recórrer al Tribunal Suprem a no sé quin i, i bé, bueno, fa un programa o dos vam ficar el conte de, de solidaritat amb el Baltonic i ara a, per informar, per saber de què estem parlant, doncs ficarem la, la cançó, la cançó més coneguda d'aquest ràper. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçalafants o anava de putes. Són cores que no se'n poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li es demana dos parets per comprar armes. Li fan fer llit i escurar plats i de es doña Sofia un ja té fotllant. I això fa mal, clar que sí farem que en un dargarín curri un Burger King que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabet i no anar a estudiar a Cuba La situació me preocupa bastant com mantenir dues famílies, la i la real aquest sistema no va ni en mans ni enrere perquè no se fractura el cap no la cadera Democràcia, me fa gràssi Juan Carlos de Borbó currículum t'incasi Això no és així, clar que no però farem que begui l'ambrusco i no de Perignon si no, secuestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi Fortuna i se perdi un hosti. Sarcàstic com el rei donant se'mana en Gadhafi i després celebrant tenir patroli fàcil. Faixa de la república del més que erim per a quedar amb nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent a l'11M Letizia fotiava el llate. Sé que juguen a los cins al club Vílterberg con nosotros però no despertan ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam però aplaudeixen els monarques masoquistes i ignorants. No poden triar, no tenim cap opció però un dia ocuparem mar i vent amb un galàs ni córfei respectuós a la Constitució en canvi els drets humans se'ls passa p'es collons. Yeah, és amb el tònic per la tuerca de rap a de Mallorca des de l'illa també lluitant per la Tercera República, companys. Enfeilant se'n dona compte i se vol morir que el seu predí un dictador el val allí, que perteneixia a l'Osgal i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al martís de la bandera republicana, Esper que el medis de manipulació despertin i reflecti la veritat d'aquest país i no reflectir tot el seu interès en si Juan Carlos s'ha romput una cadera ja que segons la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori. Bé, aquí tornem amb la, la verdolaga, sempre recolzant la música en català, que és una llengua minoritzada. I, exacte, i continuem amb el, amb el debat que estàvem tenint abans. Eh, Bé, bueno, jo encara tinc més arguments. Tania verà, de, de encara estic defensant una mica la intensiva, una mica bastant, eh. Mira, per exemple, el fet de que l'agricultura sigui intensiva també fa que s'utilitzin s'utilitzi maquinària, no? I i això perquè fa les condicions laborals dels treballadors, és, és un gran canvi, no? Perquè de passar a treballar físicament, no, a la terra, Bueno, un momento, es que yo lo de la música en catalán odio de broma. Voy a decir que sí, que también, pero que dono el meu recolzamiento al baltónic y ya está, ya pueden continuar con el tema. Voy a decir que era como hacer una gracia de la música en catalán, pero que no es lo principal. Vale, que la gente no hay trabajo en el campo, ¿no? ve bueno... Um... És, que és com el tema de la mecanització de la indústria, ¿vale? en principi estaria bé en un món ideal en què els robots cada vegada fan més feina i cada vegada fan menys falta feina humana de braç, no? feina física, però és que aquesta reducció de la feina que fa falta no es dona en reducció de la de las jornadas laborales, o es donada el reducción de las jornadas laborales cobran molt poco, no es un aumento del suelo, entonces es un aumento de la precariedad, de la miséria y de la tur, claro, si, idealmente si se repartiese esto estaría bien, pero no funciona bien. Claro, en principio no es que esté, o no... sí, la mecanización puede estar bien, y, también... y tiene una parte positiva, pero más rápida la podría tener. Bé, bueno, la, la té objectivament en un augment de la producció d'aliments i tal, sí, clar que té una part positiva. I també el que fa mecanitzar, no?, és també el que fa és assolir preus més baixos del producte, no?, ens fa tenir uns, uns aliments més assequibles. Hmm. Sí, sí, sí, de fet ja hi, hi ha excés d'aliments, no?, vull dir... Sí, sí, en veritat no... No anem encara que mancats ha... d'aliments. Sí, encara que hi ha centenars de milions de persones amb desnutrició, això passa perquè una gran quantitat del menjar es tira. És llensa per tal com està la distribució, per la que es tira per defecte de forma, per la que es destrueix directament per a quadrar els peus en borsa. Uh -huh. Val Sí, eh, amb, la, amb el que podríem, podríem, podríem, ens podríem alimentar tots bé i segurament sobraria i A veure, què més, aquests arguments? Bé, bueno, també per altra banda, també tinc un altre argument, que és que, clar, cada cop som més, no? Cada cop la població està creixent... És... Sí, som 7.500 milions, no? Quasi. Mm. Llavors, clar, doncs, el fet de tenir una agricultura industrial, ai, intensiva, perdó, bé... Bueno, tot i que acabem de dir eh, que en veritat ja solim aquest, que no, no ens fa falta ni no? Però es podria, per exemple, ara ja tinc una idea, no compensar una zona d'agricultura intensiva, monocultiu, i al voltant compensar-ho per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, amb una reserva reserva de fauna i flora. Just al costat, no, perquè la mataria en els pesticides, hauria d'estar lluny. Seria la, la intensiva, al costat d'una zona semi-morta, i hi ha ja prou lluny, a potser podries fer una, una reserva natural. Però, oi, oi que és maco, no? La meva idea no t'agrada? És a dir, extensions són envoltades totes de refugis, de fauna i flora autòctona, i així tots tot, tot, tot estem com més tranquils. Però per a mantenir aquestes, aquestes reserves de fauna i flora, hauria de deixar d'augmentar la producció, la, la quantitat de terreny que fa falta per a la producció d'aliments. I com és impossible que, per la dinàmica que té, re redueixi la població de manera feliç, val? doncs el que s'hauria de fer és disminuir el consum de carn, perquè gran part de la producció agrícola va per alimentar vaques i porcs. Sí. Si baixéssim molt el consum de carn, no faria falta tanta extensió de, veget de, de cultivars uh -huh. vegetals Sí, exacte Jo crec que és millor això Val. I també, per exemple, zones com el desert, no? Zones com el desert podríem, podríem plantar Clar, guai, anem a... <laughs> anem a cremar petroli per un tubo com si no estigués acabant-se com si no tinguéssim no tingués un problema de concentració de CO2 a l'atmosfera per a desalinizar aigua i bombejar la al mig del desert, com estan fent en l'Àrabe Saudita i en Israel, de puta... o en Israel, no ho sé, en l'Àrabe Saudita, no?, aquelles, aquelles flors verds del desert, no?, que es veuen via satèl·lit, aquelles flors redones de verd, en el mig del desert, fantàstic, i esgotem els oacuífers, ja d'una vegada, i se n'anem a la... Si coltem el sac i el petroli tot d'una, a fer-la. Però tu imagina't ara Monegros tot verd. Que guai. El festival de Monegros seria eh, enmig de la, de la verdidut. Eh, però és que no, no tinc clar que la, que la verditud de l'agricultura industrial produeixi més oxigen que compensi la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que genera. Mm. No únicament el CO2 dels tractors i sí, de la fabricació de maquinària i, de, i per l'embarinament de pesticides i pel transport i l'embaçament i tal, sinó és que, a més, el fertilitzant sobrant, que es descompon, allibera NO2, diòxid de nitrógea a l'atmosfera, que també té un efecte hivernacle. Llavors, és, amb l'agricultura industrial, crec que tenim una paradoxa que són plantes que contaminen més de... Més que contamina més que una altra cosa. Més que fer d'embornals. Crec que sí. Crec que sí. Si ho tens compte tot, et rotures el terra, et carregues els fongs i les arrels i tota la vida que té el terra. El terra deixa de ser una, un embornal de CO2 per a ser un emissor de tota aquesta vegetació que passa a podrir-se. Comences a plantar i necessites molt allò de, de fertilitzants i després això ho transportes en paquetes o refrigeres. Clar, la planta produeix oxigen, però crec que no, crec, no. Queda descompensat. L'agricultura i, la, i la ramaderia industrial en conjunt és el productor del 50%, no 50%, no sé, però molt més del 30% de casos d'efecte hivernacle. Sí, exacte. Aquest. Coneixes la xifra. Sí, sí, sí. sí. Molt bé. Bé, bueno, com, com a últim argument, a veure què et sembla això, eh? Seria un incentiu, no?, per l'economia agroexportadora dels països empobrits. Incentivaríem l'economia de països en... No? Perquè avui en dia, què està passant? Vens-venen kiwis d'una banda del món... És un argument difícil, aquest, sí. És difícil de debatre. Sí, aquest potser... Vale. Sí, sí, sí, sí. Eh, pero pero el consumo y el consumo de móviles es una, es un incentivo de la economía de los países africanos donde está el coltán. Ah, no, que allá u porten entre mafias y paramilitares y la población co cobra una miseria y los países de no sé de América Latina o Asia que son grandes productores això repercute en una riqueza en el país bueno en el PIB sí a cambio de tirar a la yena pata de la selva para convertir la selva en olí de palma y a cambio de potenciar industrias enormes que es porque porque porque scoren la, la política del país porque tenemos de poder de lobby y Entonces... Sense, vull dir, anant a favor del comerç i de l'intercanvi, eh, no es podria fer amb plantacions més petites, menys contaminants i amb comerç més curt? Vull dir, eh, que la majoria del comerç sigui amb els peixos del costat i que no hagi de ser en vaixell d'un continent a un altre? O fins tot en avió? O si tot en helicòpter, com les tonyines de luxe que les porten en helicòpter a Japó? Això és necessari. Més que necessari, ens ho podem permetre encara que pugi el PIB. I el PIB, si està mal repartit, de què serveix? Bé, ens quedem amb aquest del, del, clar, del dret de cada país, de cada societat a exportar, clar. Mm -hmm. No t'ho he tombat tan bé, no? Però... Bé, bueno, bastant, bastant força bé, jo crec, eh? Sense escac. Sense escaquimat, no? T'he tombat algun al fil. Mm, Bé, bueno. mm, jo vull... Jo, jo crec que el, el punt està en... en S'ha de produir... Hem, hem, dic hem, com si jo fos agricultor o ramader, no? S'ha de produir prou carbohidrats i proteïna per a 7.500 milions de persones que fins i tot amb, amb consciència de la gent que no tingués més de dos fills, vull dir, bujaríem a 8.000 i 9.000 fins que comenci a descendir. Val? Llavors, què és imprescindible per a produir proteïnes i carbohidrats i vitamines per a, mirant una mica dècades enllà, 8.000 milions de persones? És imprescindible la cultura industrial, tal com està muntada? És el que hem de saber? Sí. Doncs no. <ríe> <ríe> Crec que no. Jo, bueno, abans de continuar, <ríe> vull confessar que que jo he fet així una mica d'advocat del diable, però aquests bueno, no, són, no són arguments meus, de, de la meva persona, en mi vida diària, ni molt menys, però, però volia crear una mica aquest debat perquè són arguments que se senten, que es repeteixen, que individualment poden arribar si no tens una, una globalitat de tot, com tu molt bé has rebatut, Toni, o sigui, et, et poden atacar per, amb, ah, no, no, és que els productes són més barats, no? I et poden arribar a convèncer. I hi gent que sí, que, bueno, sí, sí, ostres, els productes arriben a ser més barats, doncs pues, estic a favor de l'agricultura intensiva. Però... Clar, no demanem una pujada de sou, demanem que la producció sigui més barata, llavors que acabi pagant tota la terra i els agricultors que estan en Amèrica i en Àsia, que els paguen una merda, no?, també. Uh -huh. o en Àfrica. Això també. No? Que el problema quedi fora. Donem no a lluitar contra els empresaris del nostre país perquè es paguin més. Anem a demanar productes barats. Robar barat, menjar barat i que es reventin els altres. Sí, tot més barat però que continuï funcionant igual de malament. Sí. O pitjor. I, clar, i si, o sigui, hi ha... Si, tot, quasi totes les contraargumentacions que havia parlat, i, bueno, que ja havia pensat que es podrien dir, que ja han sortit totes. O sigui, també volia nombrar una cosa, que, que és que cada cop bueno, hi ha un tipus de malnutrició, que es diu malnutrició B, per que, és, que es deu a, a, a l'agricultura intensiva. No? El fet de forçar tant una planta a créixer ràpidament eh, fa que manquin moltes vitamines, que són ah. essencials per nosaltres. I que això és una, una malnutrició que, està, que es veu i, i que és, és, no és la malnutrició com la que nosaltres coneixem, però sí que tenim mancança. I només només cal veure com agafes dos verdures, bueno, perdó, dues fruites, per exemple, una poma intensiva una poma eco, i és que es nota molt la diferència. El sabor, no?, per es, exemple. T'alimenta molt més. Per mm -hmm. exemple, així com ada a dada curiosa. Molt bé. Fem un xut? sí. Fem, fem el siguiente chute y a ver qué os parece. Muy bien. Pongamos el arroz como ejemplo. En Asia constituye el pilar de la dieta de 2.000 millones de personas. Alimenta a más de la mitad de la población mundial. En Indonesia, el arroz domina el paisaje. Enormes extensiones de selva han sido reemplazadas por campos y terrazas de arroz. Dedicar grandes áreas de tierra a un solo cultivo es el único modo de alimentar a tantas personas rápida y fácilmente. Pero esto es solo el principio de la agricultura de alta velocidad. El cultivo del arroz sigue necesitando una gran mano de obra. Aunque muchas manos faciliten el trabajo, cultivar y cosechar sigue llevando mucho tiempo. De manera que ¿qué podemos hacer para acelerar el proceso y ahorrar tiempo? Allí donde es posible se emplea la maquinaria. Así es como conseguimos nuestro pan de cada día. Unas enormes cosechadoras recogen el trigo de los campos rápida y eficazmente. Sin embargo existe un problema aún mayor. La naturaleza controla la velocidad del crecimiento de las plantas alimenticias y su madurez. Y naturalmente eso dicta el momento en que llegan a los establecimientos... ...hace alrededor de 30 años sólo había tomates en verano... ...ahora están en nuestro carro de la compra durante todo el año... ...hay tomates de mata, de tipo ciruela, de tipo cereza, victoria, pomodorino... ...nos despiertan un apetito insaciable... ...sólo los británicos consumen 420.000 toneladas de tomates al año... ...¿qué le ha sucedido al humilde tomate? La planta del tomate cayó bajo el control absoluto del hombre... ...y el invernadero nos ayudó a conseguirlo. El invernadero transformó el cultivo del tomate en alta tecnología... En un breve espacio de tiempo, el invernadero ha pasado de ser un huerto rústico de macetas a una fábrica de tomates megalíticas Este ocupa más de 11 hectáreas del campo inglés. Sin embargo, el sistema no puede estar más alejado de la naturaleza. ¿Será esta una ventana hacia el futuro? Se trata de un mundo dentro de otro mundo controlado con precisión donde el tiempo de crecimiento se comprime y los tomates completan su ciclo a una velocidad antinatural. Se cultivan sobre una base mineral especial y se les suministra el agua y los nutrientes necesarios. Cuando la temperatura aumenta en exceso las ventanas se abren automáticamente y una vez recuperada la temperatura óptima de crecimiento vuelven a cerrarse. Crecen al máximo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Las estaciones pertenecen ya al pasado. Hasta tienen una caldera que empieza a funcionar cuando los tomates se enfrían. No se deja nada al azar. Maduran el doble de rápido y entonces se recogen. Hasta esto se realiza ininterrumpidamente. Aunque la recogida sea manual, se lleva a cabo del modo más fácil posible para no perder tiempo. La demanda está por las nubes. Podría no pasar mucho tiempo antes de que consumamos más tomates que fruta. No es de extrañar que hagamos todo lo que podamos para hacerlos crecer lo más rápidamente posible. Para acelerar la naturaleza hemos creado mundos artificiales es solo cuestión de tiempo que todos los cultivos queden bajo nuestro control de my friends my family it's time To remind the entire fucking world that people equal shit! the fucking hell, let's go! If like I don't want a sip, then it's inky Feel like I want, like better, my head. Let me hear you make some fun. Escolta en aquest xut eh, un, un, trom, un tram del vídeo d'un documental que es diu El Tiempo, que és d'una sèrie que es diu La Màquina del Tiempo, Time Machine, de la BBC. I, bueno, diuen algunes perles, diu, com per exemple, unes perles bastant memorables, com que el cultivo de l'arroz sigue necesitando una gran mano de obra, no?, com... Ostres... Um, ja resoldrem això, no? Ja resoldrem això, és que és, és bèstia. I una altra, no? Sin embargo, existe un problema aún mayor. La naturaleza controla el crecimiento de las plantas y su madurez. Com s'atreveix? Com s'atreveix? <ríe> Vamos a desvincularlo completamente. <ríe> Clar que si biotecnologia i transgènics a tope. Com s'atreveix els cicles naturals a controlar el creixement de les nostres plantes? Que, que ens os... alimenten eh? i la cançó que hem escoltat és, es diu People Equal Shit que és de Slipknot i bueno, People Equal Shit com heu pogut sentir, el que passa que diu molt Madafaka no? aquesta cançó i jo Toni vull proposar que estaria bé que en comptes de Madafaca digués Pantomaca <ríe> molt bé sí. Pantomaca Pantomaca, Pantomaca, Pantomaca no? queda millor no, Bien, pues ahora lo que tengo preparado es que le voy enviar un mail a Jorge Riesman, que es filósof y militante ecologista y poeta, entre otras muchas cosas, preguntando ni dudas por este programa. Me va a recomendar unos ppt sobre alimentación y bibliografía sobre la población humana, i una tesi doctoral sobre el període especial, el, el xoc petrolier a Cuba i com, augment, com, com van passar la crisi, com va augmentar l'agricultura agroecològica en aquest país i ara produeixen gran part de la, de la, dels aliments que necessiten. I, bé, bueno, la tesi doctoral estic començant a llegir-la i és molt interessant, però sincerament l'altre encara no m'ho he llegit, ho llegarem per un altre programa i agraeixo al Jorge Riesman la seva informació del seu temps, sols comentaré el que el, un resum que vaig fer jo anotas, anotant de les coses que em va dir. Hem de reconèixer que la producció d'aliments per càpita és la més alta actualment de la història. Tot i així, eh, no sé el número, però centenars de milions de persones estan subnutrides. Passa en gana. Que això ve bàsicament... De la... A partir dels anys 20 van, van fer els primers híbrids i dels descobriments químics de la Primera Guerra Mundial. No sé si únicament... M'imagino que tant en pesticides com en fertilitzants a partir del, del gas natural i que aquests coneixements tècnics que ja existien des de principis del segle XX van, es van utilitzar de manera massiva a partir de, ce, després de la gran acceleració econòmica de la, després de la Segona Guerra Mundial i que sí, tenim una producció agrícola i ganadera que s'ha multiplicat, no sé si per 4, no recordo el número per 5 o per 10 en, en poques dècades i una població humana que també s'ha multiplicat i dius, molt bé, bueno, el problema és que ten unes bases molt fràgils com he depèn del gas natural. I el gas natural encara és abundant, però arribarà un moment en què descendirà la, la producció, com ha passat ja amb el petroli. Llavors, estem menjant nitrogen, val? estem fent les nostres proteïnes a través de nitrogen que ve del gas natural. Val? Perquè els animals industrials mengen plantes industrials, bàsicament. I les plantes industrials es fan amb, amb fertilitzants que venen del gas natural. Llavors, físicament, els àtoms de nitrogen que acaben en les nostres proteïnes venen de combustibles fòssils. Llavors, això és una base molt fràgil, perquè el gas natural uh -huh. és finit. Què més? Que els... també és dependent del petroli. El petroli és la base dels pesticides, que a nivell de preu, de cost econòmic, no té una repercussió molt important. Llavors, si, com, si tornéssim a patir una pujada de preus com la que va passar fa uns anys, de 140 dòlars el barril de petroli durant molt de temps, encara que pujessin els preus dels pesticides, això no repercutiria en el preu final. El que sí que repercutiria seria el dièsel dels tractors, el petroli que es consumeix en la producció dels envasos, el petroli, el gas natural i carbó que s'utilitzen en els centres de cicle combinat per a produir electricitat, que és per a refrigerar els aliments que són transportats a grans distàncies, que són emmagatzemats durant molt de temps. Mm -hmm. Llavors, tenim una dependència d'un líquid al petroli que s'està esgotant des del 2005 el bo, el típic de la pel·lícula de Texas, i des de l'any passat segurament afegint-li tota la merda de petroli dents superdents de Venezuela, el petroli d'arrera vitrovinosa de Canadà que estan arrasant els boscos, el fracking, etc. Amb tot el que s'estan inventant, que ja ho sabien, però ho estem utilitzant ara perquè estan desesperats i estan utilitzant petroli en molt poca tasa de retorn energètic, molt pobre econòmicament i molt contaminant perquè no es pot descendir la, la producció, perquè el sistema econòmic depèn de, del petroli com a, com a columna vertebral... Doncs fins i tot amb tots els invents, i fins i tot els biocombustibles, està descendint també la producció. Llavors, depenent del gas natural, l'agricultura i ganaderia industrial depenen del gas natural i del petroli. I això és un problema de fragilitat. Què més podem dir? que eh, bueno, els, els invents aquests, les fantasies d'agricultura hidropònica, d'espècies alterades genèticament, que necessiten poca aigua, poca terra... Dius, vale, eh, sense mirar més enllà de la biotecnologia, l'agricultura transgènica, pot semblar bona idea que necessita menys aigua i menys terra i que profitem més els aliments. El que passa és que sense res d'aigua i sense res de terra, no vas a poder fer agricultura, vull dir, això, aquesta eficiència té un límit. Que són plantes i éssers vius en un planeta concret que és el nostre que han crescut d'una manera. Per molt que ho alteris, necessitarà un mínim d'aigua i de terra. I tenim un problema amb la quantitat de terra i tenim un problema amb, el, amb els recursos hídrics subterranis i amb, amb l'aigua la, dolça, perquè estan descendint els glacials, s'estan alterant els patrons de pluja, i llavors no podem fer una agricultura completament desvinculada del medi natural o del funcionament natural de la planta, per molt que l'alterem. No del tot. No, no podem, la podem enllunyar una mica o bastant, però no del tot. Perquè el que s'està intentant aconseguir és desvincular-la completament. Això m'imagino que deu ser el somni d'alguns científics, no? Uh -huh. la de, com la que deien en el xut de la natura encara controla, domina, controla els cicles de producció de les plantes. Uh -huh. Sí. ¿De qué va a acabar diente el, el Jorge Riesman? Bueno, que a, que es la madre del córder. A gran estrecho y fent una visión de la agricultura ecológica de una manera muy amplia, laxa, podemos alimentar a la población mundial de sobres. Però què vol dir una agricultura ecològica laxa? Vol dir que per concentració de població en llocs amb terra empobrida hi ha territoris en què no es poden mantenir amb la producció agrícola i ganadera sense importar de fora. Si aquesta agricultura i ramaderia fos ecològica, no, no, hi, no hi hauria produ producció. Mm -hmm. Llavors, fent excepcions d'en algunes zones utilitzar-se -sí fertilitzants que tenim el gas natural i el necessitem perquè som 7.600 milions utilitzant fertilitzants es podria disminuir moltíssim l'ús de fertilitzants es podria disminuir quasi totalment l'ús de pesticides si féssim una dieta quasi vegetariana una dieta descendint molt el, el consum de carn i fent una dieta acoblant-nos al, al, al clima i a la producció de la zona i a la temporada a no gastar quantitats enormes de combustible perquè es portin la fruita perquè no es volem esperar a la primavera des d'una altra part del món quan tenim un problema de producció de CO2 per combustió de combustibles fòssils doncs uh -huh. diu, eh, donava aquest aquest missatge d'esperança que sí que sense una agricultura ecològica 100% radical ni molt menys Utilitjant gas natural, fertilitzants de gas natural, com faci falta, sí que es pot eliminar, o quasi eliminar, l'ús de pesticides i reduir molt el de, el de fertilitzants. Mm -hmm. Ostres, bones notícies. I bueno, això, no ser dogmàtics amb els fertilitzants, venia a dir. I això em recorda el que deia la de... l'Aran de Mèfes que es coneixia, que es reconeixia que, per exemple, a les tomateres li tiraven sofre, perquè... Sí perquè és, és un pesticida suau, no, no molt tòxic, però no deixa de ser un pesticida i un químic. Perquè les tomateres és molt difícil que creixin sense que els ataquin, no sé si són fongs o insectes, si no tenen sí. cap protecció, i que quan, si una part de la producció se l'està menjant les plaques i han de posar pesticides, doncs pues, reconeixen que aquesta producció no és ecològica i te la venen un peru més baix, dient que no, és, no està la banda ecològica de la tenda i ja està. Uh -huh. pues jo crec que jugant amb no ser talibans de l'agricultura la, ecològica, uh -huh. però sí a mirar a descendir la producció de fertilitzants, l'ús de fertilitzants, de pesticides i de carn, i que podríem adaptar-nos a fer una agricultura i una remedieria bàsicament sostenible. Tu què creus? Jo... penso... penso el mateix. El que has dit, no? De, de, si no s'és estricta 100%, uh -huh. si, si comencem a ser estricte 100%, doncs... és molt difícil. No tinc els meus dubtes. Bueno, M'hauria d'informar moltíssim, eh? Però eh, no ho aconseguiríem, crec jo, eh? Des del meu pare. Però si és una mica així, adaptat no? Si de tant en tant doncs si tens un problema de plaga saber actues d'alguna manera així és una mica més amb... Em... Amb pesticides Sí, amb pesticides una mica més bueno, afectant més al medi però sempre que tu consideris que és una acció puntual i que no entri dintre la normalitat del teu funcionament, trobo que és uh -huh. que sí que es podria i, i, i es prefereix i prefereixo, I, i jo crec que és molt més preferible això que no pas camps de monocultiu per, per Perquè el, el, el problema del monocultiu és que és, és molt rentable perquè és una gran producció del mateix producte, però pensem que la gran majoria de casos, bueno, no sempre, perquè també hi ha el blat per a fer pa, però un percentatge molt gran són cereals, és blat de moro o soja per alimentar animals. O sigui, si, si baixéssim molt, uh -huh. que ho podem fer en tant que animals omnívors, si baixéssim molt el consum de proteïna animal i podríem baixar-lo molt sense tenir problemes nutricionals, no farien falta. O mol, molts d'aquests camps no farien falta. Uh -huh. I mira, jo també he trobat una altra, una altra informació, unes altres dades, que és, bueno, que és quasi el mateix que tu has dit, però des d'un altre punt de vista, així com més del que està passant ara. No? És una pregunta, que és necessària l'agricultura industrial per alimentar el món? Perquè, en veritat, el que hem estat plantejant en aquest programa ha estat aquesta pregunta. No? Hem defensat la intensiva perquè tenim por de que el món no es pugui alimentar. No? Llavors ens diu, no, no és necessària. Eh? Diu que la industrial només produeix el 20% de la producció mundial d'aliments, avui en dia. Només el 20%. El que passa és que potser a nosaltres dona la sensació que és més, als països industrialitzats. Perquè és la que ens arriba a nosaltres. Sí, però només és el 20. Em, i, I és la a familiar, la familiar... Aquí, clar, està incloent incluent doncs, molts tipus d'agricultúbares que no és la intensiva industrial. És a dir, que bueno, estaria l'extensiva, que també s'utilitza pesticides i és més respectuosa que no una intensiva, però també utilitza a i pesticides. Eh? Però se li diu agricultura familiar i que és la que alimenta el 80% de la, del món. No? Llavors fa una altra pregunta. És més eficient l'agricultura industrial? I diu no, perquè l'agricultura industrial el que fa és que utilitza 75% de totes les terres destinades al cultiu amb 50% de recursos utilitzats en l'agricultura. Però, en canvi, la familiar, el que fa és, amb 25% de terres, de la totalitat de terres destinades al cultiu, obté el 80% dels aliments. Uh -huh. Llavors, claríssimament, la familiar... És molt més eficient que no pas la industrial. I que actualment l'agricultura familiar és la que està alimentant el món. Bé, bueno, es complementa molt amb el que tu has dit, incloent com hem dit, agricultures una mica més... que impacten més al medi, no? I aquestes dades són de la FAO i de Grain, veritat? Sí, Coalició Internacional per l'Acció del Desenvolupament. Exacte, i és, és un vídeo de l'associació Amigos de la Tierra. Val, jo també voldria dir que considero que el, el nostre consum d'agricultura ecològica, de fer grups de consum o de comprar en enverdolera ecològica hauria d'anar lligat d'alguna manera i no sé com, a, a una lluita per la millora de les condicions de vida de les poblacions que estan fent menjar industrial que ens arriben en Baixer a altres parts del món i no sé com vincular-ho perquè, en principi, hi una contradicció flagrant. ¿vale? Però s'hauré de, de, de vincular-lo d'alguna manera perquè si ens fiquem a potenciar l'agricultura ecològica del nostre cinturó urbà i no tenint en compte que han desplaçat a poblacions en altres parts del món i que ara necessiten aquesta feina en agricultura industrial per la verdura que arriben als nostres supermercats. Uh, òbviament, en el moment que nosaltres anem al supermercat i comprem verdura normal entre cometes, no, nosaltres, aquest nosaltres no va solidaritzar-se amb aquesta població. És justament l'altre que no compra, aquest altre nosaltres, que és quan anem a la verdura ecològica, la que ens podem solidaritzar perquè som conscients del problema, però hi ha una contradicció econòmica flagrant, perquè, clar, no estem comprant els productes en, en els que es, ells treballen i no, no, no sé com fer-ho, però mm -hmm. crec que és imprescindible, mm -hmm. perquè si no, ho veig únicament com donar l'esquena. I... i bé, no sé, com anem de temps i si donar temps d'un altre xuc, segurament no. No, diria que ja estem... hem sobrepassat el programa d'avui. Val, doncs com... Para variar, este programa tampoco está grabado, no que problema con la programación de la radio y si dura una miqueta más de una hora no pasa res Y el que quiero comentar es un article de rebelión del 5 de mayo que dice que unas 20 millones de personas podrían morir de hambre en seis meses. Un artículo de Bajer Kamal, agafant información de la FAO. Nigèria, Somàlia, Sudan del Sud i Abanda i Yemen per la guerra que està patint a mans d'Aràbia Saudita, si no m'equivoco. Una guerra de la que no parla ningú perquè com Aràbia Saudita és aliat eh, econòmic i energètic d'Europa i d Estats Units i d'Occident en general, doncs no, no es diu Casillas d'aquesta guerra. I això és una altra cosa que, que tampoc sé què podríem fer, però hi ha un perill de mort per desnutrició de 20 milions de persones segons la FAO, en 6 mesos. Bé, creus que ja ens hem passat de l'hora? Ja tanquem? Tanquem, sí. Molt bé, doncs perdoneu el retras de, per no haver-lo penjat fa el dissabte i el proper programa intentarem ser puntuals. <ríe> ens veiem el proper programa. Ens veiem en una setmana i mitja, no? Més o menys? Sí. Vale, os pues que va a ir